а після словесної розминки своєрідної гімнастики язика жінкам завше стає трохи легше. Увечері Капуста йшов додому окрилений. Думав про Марину і чомусь про майбутніх дітей. А вже ж у них будуть гарні, здорові, розумні діти, як Марина. Марина. Ніколи не думав Володя, не отак зненацька, волею випадку, може ввійти в його життя незнана раніше жінка. віки. навіки. Навіки? А хіба ти не так думав колись про Зосю? Думав, ясна річ. Але тепер, оглядаючись назад, тверезо розмірковуючи, намагаючись бути гранично об'єктивним, Бачив різниці між ними і досить таки істотно. Зося була щирою, напрочуд доброю, на диво совісною, але при всьому тому панівним, мабуть, у неї був раціоналізм, практицизм чи що, бо на розхресті доріг зненацька вискочила заміж не за абикого, а за капітана. Хірург, кажуть, навіть здібний. За ним, як за кам'яною стіною. А що візьмеш з Володьки? Навіть спеціальності путній не здобув до війни. Недовчений журналіст середньої ланки. Та ще в додачу масовик, клубний витівник. Марина ж покохала його з першого погляду. Як ото пишуть, зирк і закохалася. «Ти, Володю, надійний». І тепер, коли згадує сказане Мариною, її саму, буйнаве волосся, смагляві щоки, синь очей з сумовинкою ледь прихованою, йому до одору млосно стає. Володя вдячний дівчині за те, що неприязнь його матері не похитнула її, не розчарувала, не відштовхнула. Тільки син знає, неприйняття майбутньої невістки Дали бі нагрине, більш фольклорно традиційне для годиці. Та цього ж його ясно ока не відає. Виходить, і на Марину можна покластися в житті, яким уже звивестим воно не буде. Адже справжня жінка для життя, а не для витребеньок. «Що таке жінка?» – чував не раз на колодках от сільських філософів. «Робоча бджола». Що таке чоловік? Мудрували там же. Трутень. Може, прямолінійно, спрощено, звульгаризовано трохи. Може, не зовсім і справедливо. Але оте визнання перевагу віддало жінці. Ішов у з широкою вулицею, забудованою приватними будиночками. І згадував-пригадував сільські вуличні колодки, які були найпершим клубом. Зривався несміливо сніжок, лоскотав обличчя, хапав за руки. Завтра треба пошукати в чемодані шкіряні рукавички. Та й шапку, мабуть, варто дістати. Армійську фуражку здасть до сімейного архіву. Вже час переходити на цивільну форму повністю. Ось доносить шинелю, костюм, чоботи. І шукай галстуки, запанки до сорочки, черевики. Згадавши свою велику, як казарма, холодну кімнату, ліжко з безліччю пуховиків, втяг голову в плечі, пошпурив ногою каменюку, що потрапила під ноги. Та й вітер з річки так настирливо бив в обличчя, що аж затулятися став рукавом. Вітри тут рішучі, вриваються з просторів степу вільно і господарюють, як їм заманеться. Зима цього року видалася несподівано холодною, морозяною і сніжною. Старожили не пам'ятали такої холоднечі і такого щедрого снігу. Кажуть, сніг тут завжди випадає і відразу розтає, чи бодай протримається лише кілька днів. Цього ж року влігся надовго. А вже ж незвично для степового краю. Замість цілорічного кружляння пилюки, яка навіть снилася Володі, Оце біле-біле диво. І для дітлашні свято. Майстрували саморобні лижі, коньок, натягаючи на дерев'яний цурпалок дротину. І розкошувала хлоп'яча душа тим коньком на одній нозі, виписуючи кренделі на ставку один поперед одного, хизуючись відчайдушними витівками кониками. Особливо, коли неподалеку був ваніло якесь дівчиня, або ціле-юрмиського дівчаток-школярок. Володя вже звик до свого пухового царства, і його молоде загартоване у воєнному училищі та на фронті тіло швидко акліматизувалося в таких незвичних умовах. Найбільше дошкуляли хвилини, коли він роздягався і пірнав у пуховики. У ту мить було таке враження, немов голий стрибав у кучгуру снігу, жив проруб на водохрещі та власне тіло надійно вигрівали пуховики, а вони в свою чергу зберігали тепло до ранку.